Namoda se, budovat to, nahá to, samá, sambut se, namoda se, budovat to, nahá to, sama, samu se, Od dneška jsme v druhé části tohoto zásadu. Hm? Zbývají tři jenom A během této doby doufám, že aspoň. Asi osvojíme metodu a budeme mít jisté výsledky v té metodě a důvěru v tuto metodu. Dnes probereme zbytek těch bezprostředních počitků. Zbývá pak už jenom element vody, který to je tež specifika budistického systému pochopení hmotnosti, tak, jak je prezentován v teravádové tradici. V severní tradici se věci mají jinak, protože tato meditace se tam nezachovala. Tato meditace v Tibetu, v Číně a tak dále je neznámá. A stejně tak, bohužel, se ztratila v terovádových zemích, zachovala se jenom v Burmě, kde, aby Tradice byla považována za jádro veškerého učení. A to teď uvidíte zítra sami, že to, co cítíme jako vodu, náš počítek vody, je vlastně odvozen od počítku země, ohně a větru. Mluvil jsem tež o tom, že naše smysly, jsou zakoreněné v počítku těla. A počítek těla, bezprostřední počítek těla, je počítek země, počítek ohně a větru a počítek vody, který chápeme, že tam musí být, protože ty ostatní tam jsou. Teď, jestliže se dostanete hlouběji do této meditace, Třeba budete mít intuici toho, že vlastně i naše vnímání zvuků, vnímání barev, vnímání chutí. To je obzvláště důležité. Vlastně Ayurveda, analýza Ayurveda je na tom založena. Vnímání chutí, vnímání čichových, jsou vlastně jejich základem jsou tyto elementy. Když posloucháte zvuky ptáků venku, Možná, protože teď si zvykáte na počitek elementů, možná budete jasně rozeznávat zvuky tvrdé, zvuky měkké, zvuky hrubé, zvuky hladké, zvuky těžké, zvuky lehké. Stejně tak s barvama, s chutěma. Může to být tež. Jestliže jsme poeticky založení, může to být i zdroj velké inspirace. Hm? Pak v meditaci, jestliže pokročíte v této meditaci na úroveň kaláb, zmínil jsem se o tom, že tato meditace má dvě fáze. První fáze patří výlučně samatě a v této fázi se teď nacházíte. Pak fáze vypasanová, Fáze meditace v hledu začíná, jestliže získáte tu zkušenost rozbití těla na ty kalápy. A pak zkoumáte ty jednotlivé částice kaláp. Hm? O tom budeme mluvit možná trochu v příštích dnech, jestliže se budete dále zabývat to meditací. Jako správný kovboj by měl poznat své stádo podle počtu a podle toho, jak odkud vznikly, kdo je jejich matka a tak dále. Stejně tak zručný meditátor na tělesnost by měl poznat všechny vlastnosti tělesnosti a jak vznikají, kdo je jejich matka. Takový zručný kovboj, pastevec krav, je jisté, že jeho stádo bude prosperovat. A naše stádo, to je naše tělo. <laughs> Teď se dostanete, co pro vás bude obzvláště zajímavé. Musím vám první trochu namazat med, abyste měli zájem o tuto meditaci a dostali se z ní dál. Pak, když dále rozlišujete kalápy, částice kaláb, jestliže koncentrace je dobrá, Budete mít zkušenost, že vlastně můžeme čichat, můžeme vidět, můžeme i ochutnávat přímo vědomím. Nemusíme procházet smysly. Proč? Protože ostatní smysly jsou, jak už jsem, aby vysvětluje, tak jako pět černých kamenů na ploše bubnu. Jestliže se dotkneme bubnu, automaticky se tež dotkneme těch kamenů. Tím pádem ty všechny tyto smysly jsou zakoreněné ve vědomí. A vědomí právě v té analýze kalápy je schopné se naučit, jak též neprocházet těmi pěti smysly, ale přímo poznávat. A toto je též aspoň já si myslím, nikde to není napsáno, tato meditace musela být známa též v ostatních tradicích, ačkoliv zmizela. Toto je též jeden z důvodů toho, že jedna z nejdůležitějších částí budistické filozofie právě filozofie pouhého vědomí, jogačára. Vlastně tato škola rozvíjí to, co najdeme ve všech tradicích, že naš, naše vědomí je předchůdce všech věvů, které chápeme. A vlastně není nám to úplně cizí, starý Sokrates říká, že to, co jsme nezažili, to, co si nepamatujeme, to nemůžeme znát. Dnes tedy ostatní tři vlastnosti, které patří do bezprostředního počítku. Tím pádem bezprostřední počitky máme všechny. A učíme se, jak těmito bezprostředními počitky procházet tělem. Hm? Jestliže se to naučíme, naučíme se samatové části této meditace a to nám umožní jít právě do toho eh, vnitřně vědeckého výzkumu hm? těch Kaláb. A jak už jsem se zmínil o tom, vlastně věda poslední dobou, fyzika, dochází k názoru právě kaláp, protože ta nejmenší část hmoty, jestli se dá vůbec o ní mluvit, je právě ta část, kde se stýkají elementy s objekty počitku. A to jsou ty kalápy. Teď v Indii mně bylo řečeno, že v Indii postavili ten nejsilnější magnet na světě, se jim podařilo, a právě na základě toho se snaží zkoumat, jestli opravdu je možno se dostat na základ všech jevů, který není ani hmotný a který není ani duchovný, který je spojení hmotného a nehmotného což studenti tantry, obzáště s tímto názorem, jsou obeznámení. Hm? Tak doufám, že jsem zase vás nalákal, abyste se zabývali meditací a zapomněli aspoň podobu, co jsme tady na všechno ostatní a teď ty vlastnosti. Hm? My tu pracujeme za čtyřmi elementy, v čínské tradici se pracuje s pěti elementy, Tam nějakého ten element země, roztojení, a o, to ne. souvisí. Ne. Čínská medicína je čistě založená na přírodních jevech. Hm? A tam je element dřeva, který vlastně je samozřejmě kombinace všech těchto elementů. Takže to je dřevo, co je kombinací všech. A kov? Je taky kombinace. Kov je z hlediska těch vlastností, Kov není nic jiného než země. Že? A v dřevě je země predominantní, ale v kovu a ve dřevě ty všechny elementy už existují. Nemůžou existovat neodděleně. Takže čínská medicína nepracuje s těmi elementy jako základní? Čínská medicína. Pracuje na základě ytíng. A eating to je vlastně základ celé čínské duchovní kultury. A eating je, je proměna ty základní energie, ta A ta existuje ve všem. Ale je nejmarkantnější právě v tom, co je nejdůležitější součástí života. A v té době nejdůležitější součástí života to bylo dřevo, že jo? Z toho pochází oheň, kov, to je základ všech nástrojů a tak dále. No. Takže alimentů v čínské tradice nevnímáme, jako ty elementy Protože tady se jedná o něco jiného. Tady v meditaci se jedná prostě o vlastnosti. Už jsem se, na začátku jsem se zmínil o tom, že existují tři druhy země a tak dále, a vody. První. Je kon, ta konvenční země, na základě ty konvenční země vlastně, a konvence pracuje tež čínská medicína. Jo? A vlastně indická též. Pak existuje ta e, mentální obraz země, který používají jogíni za účelem džány. No? A potom existuje to, čemu říká Abidharma vyšší pravda země. A vyšší pravda země to je právě ta tvrdost, měkost a tak dále. A učení Abidármy je celé založené vlastně na pochopení těchto vlastností, které se možná dají srovnávat k Pythagorovským číslům, nebo Heraklejtos taky o tom mluví, tyto vlastnosti. Ačkoliv všecko se mění, tak ty vlastnosti zůstávají. Čili kdykoliv máme počítek, máme počítek země, ta tam je. Ale někdy je tvrdá, někdy je měkká, někdy je, se nám jeví jako hruba, někdy se nám jeví jako hladká. Ale právě proto se říká vysudimaga, ty elementy nazývají Mahabhuta, velké jevy a jev. Bhuta má tež synonym, další synonym Bhuta to je monstrum nebo duch. Hm? Jsou velcí duchové, které se stále mění a klamou nás. Protože nás klamou. Tak trpíme na svém těle jako já. Ale stejně tak jako velký monstra, velký duchové jsou stále v v procesu přeměn a my ty přeměny nevidíme a vidíme jako něco, co tam stojí opravdu, ne jako přelud. Stejně tak tyto elementy země, vody jsou vlastně přelud, který nás klamou tím, že věříme v jejich skutečnost a věříme v to, že to jsme my ale přitom jsou to přeludy. To je celá buddhistická filozofie vlastně na tomto principu. Člověk jim to docela věřil. To to... No musíš to poznat je. ve meditaci. Takže konvenční pravda pro ten mentální obraz nebo ta pravda, ten obraz, kterým pracují v a ta vyšší pravda, a ta mentální pravda nebo ten Obraz té země, to je představí. obraz té země, když, když má, ne, ne, ne, ne, ne, to není tak jednoduché. Země musí být z tou kvalitou, musí mít barvu červenou jako země, jako rudou, tmavě červenou jako země v Indii. Tady taky občas jako cihla barvy, jo? jenomže tmavší. Ale cihla taky nemůžeš používat cihlu. A Musíš si se podívat na, na tu zemi té barvy a uděláš si, když zavřeš oči, tak se ti jasně vyjeví ten mentální obraz té země. A na ten mentální obraz té země se koncentruješ a to se pak nazývá kasina, krizáján, co znamená totalita země. Čili když se na to koncentruješ, nebudeš vidět nic jiného než totalitu země, země bude jedinej tu věm a ty se vnoříš do toho věnu, A to je pak tomu se říká pak Diana, Prohloubení. A na základě tohoto prohloubení aspoň z hlediska buddhistického chápání, třeba Dobrý Ježíš Nazaretu dělal různé ty zázraky, že si vytvořil mentální zemi a pak chodil po vodě. Hm? Jsou lidi, kteří věří, že se to všechno naučil Ježíš v Indii, hm? v budistických klášterech, když v tý dově, než, době zmizel a zase se vrátil. Hm? Takže teď se můžeme rozeznat rozdíl mezi tímhletím mentálním obrazem, nebo tím obrazem a tu vyšší pravdou, protože tady taky v tom věmu jsou všechny ty tvrdost. Ale to je koncept. A teď koncept je to, co nás klamo. Protože máme koncept toho, že tato ruka opravdu existuje, tak ji držíme, jak kdyby, <laughs> jak kdyby nás oni, někdo chtěl jiný uříznout. Jo? Mm -hmm. A tím pádem máme v těle a e, e, ve vědomí různé tlaky, strachy, starosti. Hm? Opravdový věm tyto ruky je, je tvrdost a tak dále. Hm? Nic jiného. Teď. My jsme vázaní na ten koncept ruky, takže to je moje, to nám patří, to patří mému tělu, to je taky moje. My jsme vázaní na tento koncept, ale tento koncept neodpovídá tomu, co opravdu bezprostředně smysly chápeme. Jo, vnímáme. Čili jména nás klamou, protože my jim dáváme význam, který tam vůbec není. Na té výborné židovské vtip. <laughs> Jistá paní, jaký jmenoval Poláková nebo jakákoliv, hm? má e, synka, dejme tomu, v Brně a studuje tam medicínu. Hm? A teď mu napíše dopis, e, synáčku, striček zemřel, má po repozitří, musíš okamžitě přijet a na to syneček ji odpoví, milá maminko, já zrovna ležím v posteli s anginou a obávám se, že nebudu moci přijet. A maminka ona napíše, ty bajku. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> posteli s Aguino, okamžitě přijď, dej, dej pár stovek, ať si dej svou cestou. A okamžitě, a okamžitě za mnou. Des, jak si dovoluješ, když zemře strýček si ležet s nějakou Aguino. A toto je naše vnímání. My vnímáme podle slov, a nevnímám. A tam už vzniknul subluvý majů, ne? Takže jako ty dopisy by to asi nestihli. Tak to já nevím, to musíš postudovat? Tak my tady si myslíme, že ležíme s angínou. <laughs> Prostě proto se říká těm elementům velké preludy, protože nás obalamucuje. My si představujeme, že nám patří, že jsme to my, hm? že s nimi leží. ležíme. Ale my s nimi vůbec neležíme právě. Hm? Tak dobrý, to je dobrá sranda, ale necháme toho, aby jsme se dostali na ty vlastnosti. Hm? Tak, teď přichází Poslední vlastnost země, a to je co? Lehkost. Hm? Cítíte lehkost? Jo, je to jasný? Těžkost. Lehkost. Je tam? To by nemělo být problém, teď pak se to spojí dohromady. Až budete se dívat na kalápy, tak nemáte už čas rozlišovat. Všechno přijde dohromady, že jo? Ale teď to oddělit, abyste to viděli v souvislosti. To patří taky zemi, teda? To patří zemi. Zem oproti jiným má šest vlastností. Ostatní elementy mají jenom dvě vlastnosti. A jakých šest vlastností? Tvrdost, hrubost, těžkost a jejich opaky. Hm? Teď jsme vlastně skončili. Tím, že jsme se dostali k lehkosti, jsme skončili. A tím pádem můžeme jít na element ohně. A co je vlastnost elementu ohně teplota? Jo? Teď, když cítíme chlad, cítíme tež teplotu. Takže teplo je element ohně, ale my chápeme, že my cítíme teplo, protože my cítíme venku chlad, protože naše, teplo, naše tělo je teplejší než venku. Že? Až pojedete do Indie a budete na 40, teplota, no tak tělo změkne a všechno se z něj bude lít. A když je ale venku studeno, co se stane? Tělo stuhne, čili co bude dominantní? Tvrdost. A tvrdost je tuhost že? a hrubost. Tý teploty je to vlastně, na slovech je teplota, a buď je nízká, byl, buď je nízká nebo, je vysoká, nebo je vysoká, ale teplota tam musí být. Kde neexistuje hmota bez teploty. Stejně tak neexistuje hmota bez těch ostatních vlastností. Ty jsou vždycky dohromady. A právě, jak jsem se zmínil, Lankávatára sutra učí, to není nic jiného než prázdnota. Teď on teplo a chlad jsou lehké. To, s tím by neměly být žádný problémy. Když se soustředíte na dech, při výdechu cítíme co? Cítíme mm -hmm. Při nádechu cítíme co? Chlad. chlad. Hm? Tak tady vzít ten bezprostřední počítek a pak ho vidět jasně v těle. Hm? No a tím jsme se jako dostali do konce těch bezprostředních počitků a zbývají jenom ty počitky vody, které se naučíme zítra. A ty jsou odvozené od těchto základních počitků. Tedy tyto objekty, elementy, jak země, voda, oheň, pítr, to jsou základní elementy vypasaný. Ty jsou spojené s čím? Ty jsou spojené s pěti smysly, pět smyslů, jak už jsem se zmínil. Je senzitivita v očích, senzitivita v uších a tak dále. A to, co podněcuje tuto senzitivitu očí, to je barva, to, co podmínuje senzitivitu v uchu, to je zvuk a tak dále. Hmm. Čili zvuk je podmínka aktivizace senzitivity v uchu. Barva je podmínka aktivizace senzitivity v oku. A mluvili jsme o tom, že senzitivita těla prostupuje všude. I oko je prostoupeno senzitivitou těla. Ale jestliže se koncentrujete Až budete rozbírat kalápy, jestliže se koncentrujete na oko, budete poznávat, že to, co je v oku senzitivní vůči tvrdosti, měkosti a tak dále, to patří senzitivitě těla. To, co je senzitivní vůči barvám, to patří senzitivitě oka. Hm? Tak si můžete postupem času se naučit rozlišovat. A já prosím vás, proč se nemluví o elementu prostoru, aby to kolidovalo s těma vlastnostmi? E, o tom se nemůžeme mluvit na najednou. Ten tam patří. My poznáváme barvu, my poznáváme zvuk, my poznáváme všecko na základě prostoru. Prostor znamená paričeda rupa, což znamená hranice čehokoliv, co vnímáme. Hranice toho je prostor. Prostor je předpoklad odvozené hmoty. Jestli by nebyl prostor, nebyla by barva, nebyl by zvuk, nebyla by chuť. Proto prostor je důležitý, ale prostor nemůže být objektem analytické meditace. Protože prostor se nedá uchopit. Právě proto prostor oproti čtyřem čtyrem elementům oproti senzitivitě v oku a v těle a tak dále, oproti zvuku a barvě, je to, co nemůže být objekt vypasaný. Zase v Mahajánové meditaci objekt, nejdůležitější objekt meditace je prostor. Proč? Protože nejhlubší poznání pochází z chápání vědomí, jakožto prostor. Které může vše přijmout. A jak tato nauka e, chápe čas? Čas? Mm -hmm. no, čas je na základě e, procesu. A procesy probíhají v prostoru. Hm? Čas, teď jsou různé buddhistické školy. E, z hlediska většiny buddhistických škol, kromě snad Sarvastivády, hm? To, co skutečně existuje, to je jenom přítomnost. Z hlediska sarvástyvády minulost a budoucnost je stejně skutečná jako současnost. Proč? Oni si to odvodili z čeho? Právě z těchto stálých vlastností elementů. Třeba počítek je přijímání předmětu a to je stejné, jestli to bylo v minulosti nebo jestli to je v přítomnosti, bude v budoucnosti. Bude to vždy stejný počítek přijímání objektu. Hm? Z toho si odvodili, že to je stejně opravdový. Jenomže z hlediska abydarmy to, co je opravdový, to musí být spojený s tím, co není dáno dohromady. Jo? Jako agregáty nejsou skuteční, protože jsou dány dohromady. To, co je daný dohromady, to nemůže být skutečný. A Minulost nemůžeme odděleně pochopit. Jedině přítomnost můžeme pochopit jako něco, co, co je tady. A to znamená, buddhismu je prostor objektivní realita. Není to koncept? Objektivní, objektivní z hlediska. Differenciovaného vědomí. Bez prostoru nemůže být hmota. Hmota je právě to, co vyjevuje prostor. Vědomí žádný prostor nevyjevuje. A teď existuje, jak už jsem říkal, směr v buddhismu, který tvrdí, že hmota, i ve vysudy magie, to čteme, ale přesto vysudy maga a teravánová tradice věří, že hmota existuje sama svým způsobem. Když to tato škola věří, že hmota není nic jiného, než semena minulých zkušeností v, v našem vědomí. Což je absolutně logický, a oni to taky velice logicky všechno odůvodňují. Protože to, co vidíme, vlastně je obraz. Není to skutečný objekt. Hm? Na základě tohoto poznání, že vlastně co vidíme, je obraz, protože když vidíme okem, vidíme pouze barvu, jo? ale mentální vědomím vidíme barvu v stolu a tak dále. Hm? Čili vlastně co my vidíme, je vlastně obraz, hm? protože my Normálně nechápeme barvu odděleně od předmětu, který mu patří. Ta barva je bezprostřední počítek. Ten předmět, který mu ta barva patří, to už je obraz v našem vědomí. Čili my spojujeme, první je bezprostřední počítek pěti smyslů, pak ho spojíme s tím, s mentálním vědomím, který tomu dá formu podle našich konceptů. Jo? Tak proto koncept vody třeba je úplně jiný u ryb a u nás a u bohů. Třeba stejná řeka je viděna v bohyně jakožto prout světla, stejná řeka je viděna většinou z nás jakožto prostě prout vody. A stejná řeka ryby viděje jako svůj příbytek. Ale přitom. Se dotýkáme stejné vody. Čili voda jako taková je konvence, je jenom obraz. Jenom z otázku, že jste říkal, barva je podmínkou aktivace citlivosti oka a tak dále. Tak tou podmínkou senzitivity v celém těle je co? Právě ty tři elementy bezprostřední počítky: tvrdost, měkkost, hm? hrubost a tak dále. E všechny elementy nebo tři počítky, které patří země? Z hlediska Theravády, protože ta jediná si zachovala tuhle meditaci, jenom ty tři elementy. Čtvrtý země. element voda patří tomu, čemu se v buddhismu říká Dharma Ayatana. Máš dvanáct sfér poznání. Oko, barvy až na mano, mysl jako orgán a mentální objekty. Voda tedy patří do mentálního objektu, zatímco barva patří do objektu oka. Takže tam není hmat vnitřní hmat, nebo já to teď budu z, po, z pohledu smyslových orgánů, který máme, smyslový orgán oka a tak dále, a pak tam máme ten orgán, Oko je, je Ok to je senzitivní v barvě, k barvě, ale v oku je tež senzitivita těla, která není ano. senzitivní k barvě, ale je senzitivní k tvrdosti, měkosti. Je hm? Mě, tak ucho a tak dále. Takhle to je. A jsme to nazvali, to vlastně, je to, čemu říkáme hmm. hmat. Hmat. To, to, to je přesně, co mu říkáme hmat. V buddhismu se to říká fotaba, nebo sparštavia. To znamená to, co můžeme cítit tělem. A to, co cítíme tělem, to je tvrdost, měkost hm? a tak dále. Teď to máme všecko pohromadě. Celý stát ho tak se musíme stát dobrými kovboji. Čistě to vždycky, my, my okem vnímáme elementy. My jiným, okem vnímáme. Jiným způsobem. jiným způsobem. A už úplně poslední, když říkáte, že oko je citlivé nebo vnímá barvu, tak se tím myslí i tvar. Barva, tvar. Tvar, A vlastně nemůžeš, nemůžeš vnímat barvu bez tvaru. Takže to patří spolu. Tvar, to patří barva, spolu. Sůra, jako kovice, Ale barva je predominantní, ne ta, ten To Vlastně říct světlo. Světlo, světlo, je světlo. Jsou ještě nějaké dotazy? Ještě, jestli můžu ten prostor, já jsem to nepochopil, jestli teda je to, je to teda koncert? Prostor, prostor patří do dharma a hm? To znamená, je to to, co je chápano vědomí, bezprostředně s my prostor nechápeme. Někdy se říká, že základní podmínkou existence všech ostatních a jo. Čili to, že elementy se přemění v barvy, v zvuky a tak dále, je právě podmínkou toho je prostor. To taky najdete v té sutře, co se teď učíme večer, tam to všechno je. Nakonec Přichází prostor, jestli si dobře pamatuju, a to, ten prostor představuje právě tu odvozenou hmotu, což jsou barvy a tak dále. Protože my jsme schopni vnímat barvu na základě prostoru. Kdyby nebyl prostor, žádnou barvu nevnímáme. Kdyby nebyl prostor, žádný zvuk nevnímáme. Je tomu tak? No, tak něk, Některé filozofé říkají, že ten prostor vlastně je, je vytvořený námi, mentálně. Že vlastně je to až, až druhotný koncept právě. Jo, to je na tom něco je. Na každý pád vlastně všechno je vytvořené námi. <laughs> no, tady, si se tady, tady jsem to nespěl. Tak prostor my si neseme teda z předchozí zkušeností. Se... Prostor z předchozí zkušeností. Nebo teď, když jsem to splet, že Prostor je to, co nemůže být objektem vypasované meditace, analytické meditace. Proč? Protože prostor se nedá odložit. Hm? Prostor ne, ne, nemá žádné přeměny. Tenhle ten barák spadne, ale prostor tam zůstane. Ten je nezávislý na, na přeměně těch elementů, prostor. Rozbiješ džbán na ten prostor, tam zůstává? Je to tak? Právě proto prostor se nedá rozbít. Hmm? Nedá se přeměnit, když to, ty elementy jsou stále v procesu přeměny. A ten proces přeměny předpokládá prostor. Čili prostoru se technicky říká v buddhistické filozofii paričeda rupa. Paričeda znamená ohraničení. I na úrovni kaláp my můžeme vnímat kalápy právě proto, že jsou oddělený prostorem. Elementy. Všechny elementy jsou v dechu. Když se koncentruješ, to je meditace v józe vlastně, když se koncentruješ uvnitř nosu, tak uvidíš s absolutní jasností, že na jednom bodě že se tam střídá teplo s tvrdostí, s tlakem a s držením pohromadě. Vidíš úplně jasně? A čeština v sobě. duch, duch, vzduch. No. Tak, takhle vzduch, vzduch je ruštiny teda. No vzduch je, je z ruštiny? Vzduch, ne. Vzduch. Ne? vzduch. No, to je zduh, vzduch, protože čeština vzduch neměla. Ne? To ten Fakt. duch. To je ne? zajímavý. Toto, třeba, to zala, třeba. Třeba zruštiny, protože čeština neměla, neměla vzduch. <laughs> Co je zajímavé, třeba v němčině atom znamená dýchat a atman znamená duše. V řečtině pneuma. Hm? To, to, a... to je více než jenom sporoba v těch slovenských jazycích, je hlubší Já si k tomu dovolím dodat, že do stejné etymologické rodiny jazykové patří v češtině i slovo tchoš. Mm -hmm. Protože je to z indoevropského základu Dheu, výchach a tchoř smrdí, takže mm -hmm. ho čichá. Mm -hmm. Takže duch, duše, vzduch a To je na jazyková rodina. To je zajímavé. Znamená, že Čech je jediný orgán, který se říká, že jde do mozku přímo, mm -hmm. a že to je nejstarší mm -hmm. smyslový orgán, který má. A z hlediska buddhismu, což je možná pro tebe zajímavé, když se dostaneš do hlubších stavů vědomí, první, co mizí, to je právě Čich, Čich a chuť. Je to zvláštní, jeden ze znaků počínající nemoci Alzheimerovi je, že mizí Čich. No. Je to taky nějaká ztráta vědomí. <laughs> je vlastně že? <laughs> Jaký je ta rozdíl? Ne, ten, kdo je arahat, ten právě vnímá smyslama daleko ostřej, než všichni ostatní, ale on se na ně neváže. Mm -hmm. To je právě, to je sutra v tom, poslední sutra Majjimani Gaya, to ještě nepřeložili, to se jmenuje Indriya Bhavana Sutra, kde Buddha se ptá jednoho mladého yogína, který je žákem jistého uctívaného yogína Brahmána, jak praktikuji kontrolu smyslu. Základ jogy je kontrola smyslu. A ten mu na to povídá, náš učitel učí, že oko nevidí, ucho neslyší a tak dále. No, on povídal, Buda na to říká, v tom případě vás, učí vás váš učitel, že ten, kdo je slepej, ten je největší mudr, ten, kdo je hluchej, ten je největší. A teď on neví, co na to odpovědě. No a Buda mu vysvětlí právě, že celá kontrola smyslu je založena na počitku. Jestliže máme příjemný počitek, nelpíme na něm, jestliže máme nepříjemný počitek, nemáme vůči němu zlobu, jestli nemáme ani příjemný, ani nepříjemný počitek, tak nejsme ospalí. A nej, není mysl roztěkaná, jestliže jsme schopni toho zdosáhneme kontroly smyslu.